Informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Opai, xa estamos de volta a unha temporada máis. Benvidas aos informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, emitindo dende Ferrol, agora no 108.0 da FM. Informativos que son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra. Lembramos que este espazo está aberto a participación de todas vós. Podes deixar as vosas aportacións, sugerencias, denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim a gmail.com informativosfilispim a arroba gmail.com ou a través do buzón de voz habilitado na nosa web o pai.conduasies.blogspot.com Pasamos ao sumario deste de boletín. A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trashancos, Radio Filispim, vese obrigada a marchar do punto de dial, no que emitía dende hai 19 anos. Agora emite no 108.0. Perante a nova ordenanza de ruidos do Concello de Ferro, a música galega berra ben forte. A cultura non é ruido. Actividades da Asociación de Memoria Histórica Democrática. Proxección do de documental O Segredo da Afro-Uxeira. Radio Filispim cubra manifestación nacional por Palestina. Radio Raposeira no burla verde. Entrevista a Paloma, unha compa envolvida na loita contra a mina de litio en Cobar do Arroso. Na máquina do tempo filispiniana, afondamos na histórica loita de Ferrolterra contra a planta de gas de Reganosa, co gallo da apertura en xullo de 2025 dunha nova causa administrativa contra o entramado. Formando estes días nas nosas redes sociais, o punto do dial 93.9 FM, no que viña emitindo Radio Filipín dende faí 19 de anos, ten sido concedido a Radio Galega Música Carballo. Paradoxalmente, Radio Galega Música xa conta cun dial na nosa comarca, sendo tal a potencia da concesión á emisora de Carballo que barreu, literalmente, o noso sinal entre asancos. Radio Filispín, de acordo á disposición transitoria 3 da Lei 13.2022 General de Comunicación Audiovisual, como emisora comunitaria sen ánimo de lucro, ten dereito á concesión dun título habilitante para poder emitir. A pretensión de centos de radios libres e comunitarias no Estado español é que se corrixa dunha vez esta inchusta repartición do dial entre corporacións e institucións, cumprindo dunha vez por todas a lei. O espectro radioeléctrico é patrimonio da humanidade. Nel debe ter presenza a sociedade civil, o terceiro sector da comunicación, do que o colectivo, o PAI, Radio Filispín, é parte dende a súa fundación en 2004. Con todos os prexuizos que nos supón esta inseguridade xurídica, Previa comunicación ás autoridades en materia de telecomunicacións, Radio Filipín trasladouse ao 108.0 FM. Así, damos continuidade ás nosas emisións e seguimos a cumprir as exigencias da lei: non interferencia a concesións e continuidade nas ondas. Todo un reto, dados os moitos atrancos que nos están a poñer. Ista situación deriva da inacción, da administración, canto á nosa solicitude de ter unha licenza en 2022, de acordo á disposición transitoria terceira da Lei de Comunicación Audiovisual dese mesmo ano. Desde o colectivo o OPAI, Radio Filispín, agardan que cada quen nas súas competencias subsane esta grande injustiza que discrimina e marginaliza as radios libres e comunitarias en relación a aquelas que hoxe en día poden obter licenza no estado español, radios privadas das corporacións e públicas das institucións. Caso de non atoparnos no dial, búscanos en opai con duas is.blogspot.com Comunicar es un derecho fundamental. Apoya radios libres. Nunca nunca se deja pisar, la cera ni volver de sucitar. Milagro no lo eres. Es una radio libre. Ana Favaloba para os informativos da Filispín. Unha lista interminable de artistas sumaronse ao Manifesto da Asociación Cultural Artabria en contra da nova Ordenanza Municipal de Protección contra a Contaminación Acústica, aprobada no pleno de setembro polo Goberno Municipal de Ferrol. Este manifesto denuncia que dita a ordenanza pon en risco o desenvolvemento e continuidade de moitas das actividades culturais, especialmente as musicais. Entre os asinantes podemos encontrar tanto bandas de artistas locais como de todas partes do país e mesmo internacionais. Entre algúns dos asinantes están Aspías, Lidia India, Gorsha, o Rabelo, da Ría, Rebelión do Inframundo, Keltoi, Fermín Muguruza, Fred Ferreira ou Katia Teixeira. Escoitamos agora a Carlos Quirós, a Cuerda Floja, Tania, de Sr. X, e Bruno López, da Asociación Artabria, no programa Hoi por Hoi de Ferrol. Pero claro, no é só caso, pois o impacto é que pasas de, de, de, de unha programación prácticamente semanal a unha programación que te permiten pois, seis concertos ao ano, que tens que pedir un permiso, e eu creo que parte se está enfocando pois, ao mellor máis dun aspecto de, de hostelería e un punto equivocado, eu creo que é un aspecto cultural, do tipo de cultura que queres das cidades. Bueno, ese efecto, evidentemente, é unha... Que, quedamos con unhas cidades en cultura. Xeanon é polo tema dos, dos veciños, penso que se pode conciliar perfectamente o descanso co, coas actividades culturais. Esto penso que é un ataque directo á cultura en función do que din 80 persoas de ferrol. Aquí en ningún caso ninguén está en contra de case unha ordenanza de de ruído. Hai que regular que, esa realidade. Eh, efectivamente, que se concilie eh, ese descanso, mas claro, que, que que podamos ter eh, unha actividade cultural, eh, digamos que contra esa hexemonía cultural que nos pretenden aplicar, no. Se está eh se eh, erais un problema que non que non é real, é dicir, eh nos levamos dez anos chemos feito nos outro día facendo música, todos os días, levamos sí. máis de 400 eventos e nunca tivemos unha queixa da veciñanza, máis ben ao contrario, o sea, os veciños e veciñas están agradecidos de que esteamos aí. E, e no no caso de de de Artabria, aínda é máis grave, o sea, un local cultural que se dedica a a, a a que non ten ánimo de lucro e que se dedica simplemente a fomentar a cultura que non poida facer eventos e que, que é, é, non sei, é ridículo e creo que ten que ver tamén con o que comentaba ao tipo de cultura que se, quere, que se quere que se quere enfocar porque ao final é un tipo de cultura eh, totalmente dirigida es decir, que eso é a que promove bueno, pues, o Concello en este caso ou independentemente pues, certos promotores moi concretos que, que, que fan o tipo de, de, de, de cultura que, que eles consideran que a cultura ten que ser eh, aberta, a que todo o mundo pode haber todo tipo de cultura. Nós cando decidimos emitir este este manifesto, consideramos que o, o que pode ser o traballo desde eh, bueno, comentaba Carlos, non? Eh Artabria é unha asociación sen ánimo de lucro, eh, o, o local o bueno, pues, se reinvierte en cultura, eh, se intenta elevar, non? Consideramos que a cultura é un dereito e e que e que Eh, facemos ou traballamos por unha cultura do pobo para o pobo tamén se, se poñía de, de manifesto no, no comunicado que se enviaba a prensa non eu creo que desde unha mentalidade capitalista evidentemente non se entende non que a cultura non este xa mercantilizada máis alá pois dixo de ter un espazo que oferte cultura eh, para o pobo que da unha oportunidade a pues bueno, pois, os grupos locais que daha oportunidade a grupos porque Eh, eu creo que é importante Dentro dos apoios non? que, que foron chegando Pois SES sempre recorda O primeiro concerto de SES foi na, na, no local da Fundación sí. Artabria Isto é unha nova da Asociación Cultural Artabria Para Radio Felispim Informou o Antonio Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática Vos comentamos as nosas recentes actividades Ao tempo que felicitamos a Radio Filispín e a quen a fai posible polo relanzamento dos informativos desde este novo punto do dial, o 108.0 da FM. Nestas pasadas datas, a nosa asociación, convidada pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica e o Concello da Coruña, tivo satisfacción de asistir no Pazo de María Pita no Cemiterio de San Amaro aos atos de honras e sepelio do pintor Francisco Miguel asasinado en 1936 é sumado o pasado ano. Continuamos tamén acompañando e aportando documentación a familiares das vítimas da represión ante a Fiscalía da Memoria de Dereitos Humanos, demandando a anulación de sentenzas e a declaración de vítimas da ditadura. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. Proxección da documental O segredo da frouxeira, de Xoxé Abad, que recolle a historia do asesinato en Baldoiño en 1938 do alcalde republicano de Serantes, Porto Leis, e os tres compañeiros que mantiveron adochado, e que analiza perfectamente a problemática das relacións intrafamiliares os seguintes. O martes día 7, ás 19:30 horas no local da Asociación Veciñal Ancos en A Muchiqueira, Neda. Acto organizado por esta Asociación Veciñal e pola que está a realizar esta comunicación, a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, para os informativos de Radio Filipín no 78.0 da FM. A Radio Filispin informa a LPCs. Nos encontramos neste momento nas ruas de Compostela na gran convocatoria en solidaridade co povo palestino. Intentaremos pois dar un pouco de testemunha de como está desenvolvéndose esta imensa manifestación onde a parte máis solidaria e concienciada e un do povo galego está aquí nas rúas e outra parte seguramente quedará nas casas co corazón posto aquí ademais eh, temos moitas testemunhas diso hoxe aquí as rúas de Compostela están palpitando por Palestina e intentaremos ter testemunhas e ter recollades todo o sentir que hai aquí en eh, estas rúas de Compostela Va a irae, hombres san, ellos a Santiago va irae, hombres san. Mira facerme unhas declaracións para Radio Filistín e que chamas a atención porque tes un tocado preciosísimo artesanal, Gracias. con a bandeira palestina os teus brincos tamén aí como eh, se te ocurriu esa idea? e no, por que estás aquí tamén? Eh, claro. bueno, pues estou aquí porque estou moi en contra de o xenocidio de ocupación de palestina por parte de Israel dende de fallanos eh, eh, nas cousas porque gustame ganchillar pero non podía pensar noutra cousa días, disen, pois pues, vou ganchillar eh, a bandeira de Palestina. De oh, primeiro con os pendientes e logo disen, e por que no unha bandana tamén. Pois pues, moi emocionante verte ese traballo tan artístico, lucindo tan ben e que te favoreza tanto e que sientes tan linda Séntame como a ti, reivindicar que efectivamente siente tan linda como ti este aquí solidarizándose co pobo palestino. Moitísimas grazas. Grazas. Vemos na manifestación moita xente nova, moita xente con crianzas, e tamén chama moito atención cando son as, as, estas manifestacións tan multitudinarias que aparecen moitas expresións eh, artísticas espontáneas por exemplo, que acabamos de escoitar ou que acabamos de entrevistar esta rapaciña con o seu tocado e os seus brincos co bandeira palestina feitos de modo artesanal e ahora mismo tamén estamos aquí ao lado de un grupo de pandereteiras que teñen as súas pandeiretas pois con adubí ósea, con tintas da bandeira palestina vou a intentar entrevistalas hola, bon día mira, para Radio Filistín Podedes facer unha declaración porque estades aí con a bandera palestina nas vosas panderetas, por que estades aquí hoxe? Para... Para que os gobiernos paren já esta masacre, paren já esta barbaridade, este sufrimiento insoportable e que tomen acciones reales, rápidas, urgentes, e inmediatas, já. E as panderetas sempre son as grandes aliadas en las manifestaciones gallegas. Como gallegas que somos. Por distintas causas e, bueno, axudan a elevar as nosas voces e que, e que o ruido chegue a onde ten que chegar, que é os despachos. Os despachos me toman as... as... as, as decisións que nos competen a población civil. Muy ben, pues moitísimas gracias. gracias a vos. Estamos vendo tamén moitísimas caras coñecidas, nuns o de de líderes e lideresas sindicais e políticas e non tamén moita xente que claro, son as caras que chaman máis atención xente coñecida do mundo da arte, do cinema da TV, da televisión a ver si podemos entrevistar alguna para, para Radio Filispín pero bueno, a xente está contenta se lleve contenta na manifestación, se lleve sonreindo Se vê como liberada por poder por poder hacer algo. Eh, es muy emocionante tan, ver tanta gente juntándose por lo común Palestina. Aquí encontramos otra rapazinha nova. Ferrol que nos vai a facer unhas declaracións. A ver, ti que eres unha rapaz canova, como ves o ambiente sobre este tema, eh? Máxime con a que compartes máis ou menos o día a día, que que sinten, que falan, comentan algo, se comenta máis que outros temas. Pois eu creo que na xente da nosa idade se vai comentando máis se vai como loitando máis con polas cousas que hai que loitar que para non son importantes ainda que a xente agora diga é eh, a xeración de cristal é eh, non sei que pero Se veu, por exemplo, en Madrid, outo día en, Ferrol, en todos lados, que o sindicato de estudiantes moveuse, que todos os estudiantes nos movimos, e loitamos, e seguimos aí, e non miramos para o outro lado. Que eu vexo que cada vez hai máis rapazes e máis rapazes condenciados en que hai que sair da casa e loitar polo que creemos que está ben, ou polo que necesitamos e polas loitas do pobo. Pois moitísimas grazas, moitísimas grazas. Querida Resistencia! Xa estamos entrando na Praza do Obradoiro, esta praza tan fermosa que, que temos na Galiza, esta, esta praza con tantísima historia de séculos, séculos, en esta praza onde se foi foi esta praza de moitísimas loitas e eh, creo que non vamos a entrar todo o mundo aquí na praza. Hai un palco preparado desde onde se están berrando as consignas con unha paixa que pon Galiza con Palestina, unha grande bandeira Palestina. E abaixo unha una faixa, eh, con personas eh, bueno, pues que identificamos como palestinas, crianzas, mujeres, eh, que por las características étnicas podemos eh, casi asegurar con con toda a seguridade que pertencen ao povo favor, palestino. E, no eh, no eh, bueno, hai moitísimas faixas, entrar, eh, la faixas la que piben a folta xeral para o día 15, eh, faixas de estudantes, ¡Ven, ven, faixas de organización juvenis, faixas, faixas de sindicatos... ¡Ven, ven, ven! Faixas de sindicatos eh, Bueno, esta praza se está enchendo con moltísima rapidez e eh, penso que con estes audios eh, penso que conseguimos pues, que vexades un poquinho cale o, o sentir desta de manifestación pero claro, estar aquí e eh, notar Esta, este calor humano que, que se desprende aquí miles e miles de personas arrompando, arrompando a humanidade, arrompando un futuro e defendendo un futuro para a humanidade. No que eu penso, este xa é opinión, xa non é información, eh, penso que é a primeira loita que a humanidade está dando como especie do futuro da humanidade en toda parte do planeta mobilizándose contra o sionismo contra a violación do direito internacional eh, contra un xionocidio retransmitido cruel e eh, que hai que parar xa no medio do obradoiro nos encontramos con Cris Iglesias, eh unha coñecida artista eh do mundo escénico galego que protagonizou últimamente un dos últimos films que protagonizou como personaxe Virginia, a muller de Castelao, pues pois é a película con ese nome, non? Castelao. Eh, gracias, gracias Cris Iglesias por, por estas declaracións para Radio Filipín porque queríamos encontrar precisamente unha persoa que nos fixera unhas declaracións eh, valorando cal está sendo a resposta do mundo artístico que se sole comprometer con causas xustas, como pensas que está sendo a resposta do mundo artístico do arte aquí na Galería moi boas, pois pues encantada de poder compartir aquí experiencia con vos está sendo moi emocionante estar aquí en plena Praza da Quintana Compostelana pues, reivindicando o pouco que lle queda o povo palestino, non? Comentaba ti agora con con compañeiras que que gritamos que Palestina vencerá, pero non sei non sei realmente se, se vencerá porque xa todo o destrozo humanitario durante décadas que nos quedan para a infancia e pro futuro é, bueno, desolador, desgarrador e pouco esperanzador. E con respecto ao mundo da cultura, pois é, para min o normal sería que nos comprometéramos non? Se non falamos dun dun genocidio de que ímos falar, o final da cultura e arte fala da, da vida, da realidade eh, da vida, e isto agora mesmo sobrepasa calquera situación que tivéramos vivido neste século eh, creo que ademais mm, cando pasen os anos pois pues, o traemos nosas mans a cabeza porque na historia hubo, hubo causas tremendas pero aquí estamos, estamos estamos vendo como está retransmitido en directo é eh, moi doloroso, moi doloroso e insostible e, e entón como artistas está aplastando plataforma galega. un pertenzo a, a plataforma de artistas con Palestina, que a plataforma nacional que hai durante todas no, no, no estado español. Intentamos movernos, facer recolectas, facer todo o que se pode, pero bueno, precisaríamos que o goberno se posicionara realmente que a, que as empresas se posicionaran e non ter medo, non? Porque isto sobrepasa todo. Así que nada, aquí seguimos na loita esperando que, que o Estado Español Ay, máis, se posicione máis, que o goberno galego tamén eh, o pouco que facemos, vamos, eh, é pouco, pero que está pasando. Así que esperemos que Palestina quede libre desta de ocupación por fin, que Netanyahu reciba a sanción se que Israel las sanciones que tienen que recibir y que nos como europeos, que supuestamente somos, pues hagamos algo más de lo que estamos haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias que estén en la iglesia, muchísimas gracias. Vamos ao colectivo de apoio a Palestina na Costa da Morte Volvei a activarme porque non queda oito Bueno, moi ben Levaba tempo desconectada de moitas cousas Aquí estamos con Checha Antigua compañera do Cosal, eh, de loita salí pola Costa da Morte Hai xa varias déjadas eh? sí, sí, Pero sí. entón ali na Costa da Morte tamén tedes un, no? un colectivo Un eh? eh, colectivo Con activistas de De que se vos cosa e ir ao Que somos som que estamos. trabajadoras <reparos> eh, por Palestina, <reparos> trabajando por Palestina, sacando Palestina bua que fai falta. Bueno, e que que te parece a manifestación de hoxe? Eh, impresionante, necesaria. Uní <reparos> estamos a medio camiño porque quedaba outro tanto. Claro, queda aínda, vamos para encher outro gradoiro. A min no me recorda, acuerdas que as manifestacións de nunca mais cita negro, todo isto todo o mundo desa de época que partida e no bajas, a guerra dos sí, meses, también, de meses bueno, pois pues, a ver, a ver igual, claro igual que se conseguiu que volveran as tropas de aquela, que volveron as tropas de Irak eh, denunciar o tema do prestíx a ver se si conseguimos parar, ver, parar esto pero, ¿no? falta, porque é unha indecencia para a humanidade, permitido que eh, efectivamente, el... eu son das que penso que é unha loita que estamos dando como especie para o sí, futuro sí, sí respeto la dignidad, humana, la como dignidad humana como colectivo, como sociedad, como personas, como bueno, pues muchísimas gracias, chacha, encantada de volver a verte. Saludos claro. <ríe> non é o papera non é o papera Bueno, acabamos de encontrar aquí a un grupo de, de veciños ou veciñas de Ferrol Vamos a facer unhas pequenas declaracións para Radio Filispín A ver quen se anima Vamos a entrevistar aquí a, a unha veciña de Ferrol A ver, por que te decides a vir a esta manifestación para a Radio Filispín? Eh, pareceme que é o momento, bueno, xa vai moito tempo eh, De levantarnos contra este xenocidio Eh, penso que é moi importante é sair toda esa rúa e eh, participar nestes movimentos porque ao final eh, o povo somos os que temos que condenar isto que está sucedendo Mira, e que pensas da asistencia, do apoio que está tendo esta convocatoria? Pois mira, nos acabamos de adiantar un pouco porque ainda está xente na Alameda que non se salía non podíamos sair da lío entón me parece que está sendo espectacular Bueno, a mí me lembra moito A Nunca a... E, efectivamente, efectivamente, foi que pensei llevo Desde o principio de ver tantísima xente así O que pasa que nas de Nunca máis Sempre nos chovía Tiras moi pequeninha naquela Pero nas no, de me Nunca Mais Lembraste, no? Lembraste que nos chovía no? E hoxe fai aquí un sol radiante Pero bueno, eu vexo a xente moi contenta Como aliviada de poder fazer algo no? sí, de, sí, sí. Como dicindo Estamos facendo algo Estamos intentando para o xenocidio E moita xente que darían a casa porque eu sei de moita xente que non pode asistir, que quedou na casa e, e que tamén está aquí con, con todos e todas nós e eso, Palestina vencerá Palestina moitísimas libre. gracias Vamos a rematar esta transmisión que estamos facendo desde Obradoiro xa comezou a lectura do comunicado hai moitísimas persoas aquí as que seguramente habría que, que entrevistar penso que cada, que cada cada persona que está aquí mulleres, homens, crianzas todo o mundo ten palabras sentidas e de solidaridade, solidaridade, solidaridade con esta loita con a loita do Paulo Palestino que xa vedes que, que todo mundo coincidimos que é unha loita para a humanidade, para o futuro da humanidade e penso que con estas las palabras Admiñistración comunicado do que non vamos, que vamos a poder gravalo todo, de va a estar seguramente nas redes eh nas, redes eh nas na cale de, eh, eh, eh, de YouTube seguramente aparecerán pues, pues, vídeos con, con destruíronteiros que, los que se está de lendo aquí, que que nace nace aquí nace nace pero Eu para Radio Filipindo Aquí con finalizada esta retransmisión e Eso, espero que que servise para, para, para que, que centros, vices, centros, para que pousarades, o, o corazón da Galiza son latexando. Esa solidaridade co pobo palestino, que, que manteñen a prensa internacional. Atacaron a un rúa, emisións humanitarias, a eliminar incómodas pomoras testemunhas estranxeiras. Despois, arrasaron mercados, padarías, cultivos e infraestructuras civis básicas para disparar a fame e as enfermidades o tempo que fechaban as portas do muro que rodea Gaza para impedir a entrada de insumos e calquera tipo de axuda humanitaria. Coa fame e a desesperación usadas como arma de guerra e coa propia axuda humanitaria, o durante meses no paso de la FAC, usaron filas que se formaban para conseguir alimento con o campo de tiro, Y mientras tanto, acusaron a calquera que os criticase de antisenita y terrorista. Atacaron directamente a sus flotillas y otras acciones solidarias. Y portaron a sus aliados y apoyantes a criminalizar la solidaridad organizada por todo el mundo. Desde los países que prohibieron las confías, hasta que nos acusaron de terroristas por pararnos etapas de la vuelta e por nos negarnos a normalizar o tratamento do sionismo a través do deporte da cultura. Este é o rostro de Israel, o rostro noxento, e deformado do imperialismo que o sostén. pasado, 27 de setembro, estivemos varias persoas da Radio Raposeira no Encontro Burla Verde en Vilanova dos Infantes. La, o compa Pablo entrevistou a Paloma, unha compañeira que está na loita contra as minas do Barroso. Temos aquí sentada a mesa de, da Radio Raposeira, da Radio Burla Verde 2025, ao lado dunha fermosa fonte na Praza do Recreo, a compañera Paloma, que nos ven a contar un pouco como é a situación agora mesmo, alán baixou ese proxecto terrorífico eh, e que eu creo que é probablemente o, o proxecto clave uh. no? de, eh, que é a, a mega mina de litio de Covas do Barroso. No? Creo que é onde a loita é máis importante, xa que se se consigue parar a, a, a, a mina de litro de Barroso, para-se todo. Então, como está a historia, Baloma? conta Pronto, eu queria decir já, eh, por empezar, obrigado de, novo, de estar acá, eu gosto moito. Faz un um ano que nos entramos tamén para falar sobre o nosso megaprojeto então é uma mega mina mas eu gosto sempre de falar de mega projeto e no sentido que são seriam quatro minas a céu aberto quatro eh, escobreira e um vargem eh, pronto que seria umacombbreira é eh, líquida a eh, situação agora atual que é uma situação que que está pésima, verdade, Estamos mismo en una situación muito complicada. Faz un año non falaba de que impidíamos una máquina entrar en un terreno baldío. Uh, então isso foi um bocado a primeira vez que una máquina estava a tentar uh, entrar a força en un terreno como no consiguieron entrar en ese terreno y nosotros tentando comprar, tentando é, usurpar fronts. nos chegou en dezembro de 2024 eh lo que llaman eh servidumbre administrativa o que o chamam expropiación que dá que dá o direito legal a empresa de entrar en terrenos baldío e en terrenos privados uh, então já yeah, desde dezembro uh, pronto temos máquinas uh, a destrocer de maneira muito violenta este nossos montes e em paralelo temos este, uma intimidação cotidiana da parte da empresa que tem duas empresas de segura segurança privada que estão a fazer turnos em nossas aldeias e em nossos montes, dia e noite. Acabo de voltar de França, onde há também ou seja, projetos de mina de lítio em que estamos muito em contato. E eu estava a ver que estava a falar de uma maneira muito, não sei, depressiva. Tipo, sempre acabava sobre essa coisa da intimidação, Acho que já faz, seja, ainda não faz um dano em verdade, mas acho que o terror também já é outro sentimento. Ou seja, o terror, acho que o terror faz parte da luta em defesa do território Iteres desde que a primeira ocorrência que seja uma mineria, falávamos de eólicas, falávamos de tudo isso, acho que o terror nunca nos nos solta, mas acho que também o terror em um momento se toroca de De, de cara. Então acho que também agora é mesmo uma, seja, o mesmo o saudade e o também não emoção de injustiça de estar sozinhos, de sozinhas, de não de, de estar isoladas também. Uh, arrancar de novo uma nova herda não? Ou seja, acho que há também um sentimento aqui de, de não não quadrar com o que está a passar e de não deixar querer. Depois acho que a luta sempre es quecimos o tempo largo dessas frutas e que precisamos também desse tempo para pronto para para tomar decisões e, e tudo mais mas acho que esse tempo emocional em verdade está muito misturado Ou seja o terror em verdade sobre essa decisão foi muito rápida depois foi mesmo um sentimento de, de raiva encontrar seguranças, encontrado as máquinas a empresa tem a lei de seu lado infelizmente agora mas pronto, isso não, nunca fiz desistir ninguém yeah. ou seja, quando estava a falar de temporalidade larga também na raiva ou seja, agora se trocou para a raiva mas tem que organizar essa raiva também acho que estamos mesmo um bocado nisso Ou seja, acho que a expropriação mesmo fiz da luta do Barroso, um, mesmo um câmbio. Um capítulo novo de uma luta que já tem oito anos. Estava a falar do terror, ou seja, para mim é muito importante porque também é uma cena que estou a ouvir sempre quando estou a falar com companheiras que estão nesse tipo de lutas não, de defesa da terra. Que o desgaste o, o cansancio o insomnio o, o terror no esoas máquinas que entra en terror terrore o a sea, perder a cultura perder amigos perder familiar perder tudo hizo y que hizo ya está a acontecer cuando estás a defensa quería preguntarse o en este rápido entrevista para que nos actualizaras porque he entendido que vaya a haber un encuentro no barroso en breve también no Una, un encuentro contra contra minería bueno contanos un poco ¿Qué son las próximas acciones que ibas a llevar a cabo? Entonces, sí, vamos a acoger encontro ibérico 16, 18, 18 y 19 de octubre. En un encontro un bocado más fechado eh, para lutas eh, a nivel nacional e internacional. Que va a haber un mega encontro de las minerías en Lisboa eh, que va a acontecer del 21 o 23 de octubre. Y... Sería fixe juntarnos para imaginar cualquier respuesta Porque é unha maldinha que se sabe organizar Que ten os recursos para juntarse e fomentar un futuro que non queremos E entón acho que yeah, é momento tamén de juntarnos E acho que tamén bah, posso acabar sobre isso Porque tamén acabo de voltar de un encontro en França y estamos siempre a... Temos un compañero también que agora está en Ocumania o no sé dónde y entonces, creo que también llevamos mucho esa... Y a nivel personal, yo levo mucho eso en mí de... de juntarnos a nivel internacional y organizarnos a nivel internacional en contra de esos megaprojetos. Todos. Bueno, eh, animar a toda la gente a que, a que vaya a Barroso en octubre eh... Ali está, de é un sitio que paga pena ir Moitas gracias Paloma por vir Por informarnos de como esta situación E a vocês Mandou esta noticia Edu como Xoconto Para os informativos da Radio Filspin No 108.0 da FM A última no teu dial A primeira no teu corazón Não vamos ver As edicións da sección deste informativo noticias dialogadas os nosos compañeros Lupe e Ignacio parabenizábanse por apertura dunha nova causa a planta de gas reganosa logo de cinco sentencias condenatorias do Tribunal Supremo. Unha nova que ficou agochada nas páxinas locais dos más medias subvencionados, como era de supor. Música Estes días, revolvendo entre centos de audios que se atopan no arquivo destes 20 anos de emisións de Radio Friisping, atopei unha nova que falaba como en febreiro de 2013 unha comisión de parlamentarias da Unión Europea acompañaba a membros do Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol e a representantes da Confradía de Pescadores nunha visita á Ría de Ferrol e as instalacións da planta de gas de Reganosa. Naquela visita a Ferrol, en febreiro de 2013, as persoas integrantes da Comisión Europea ficaban abralladas ante as evidencias, preguntando aos membros do Comité de Emergencia se si había alguén procesado. O voceiro da Comisión Independente da Unión Europea, Philippe Bulán, expresou in situ A grave ameaza a que está exposta a explotación marisqueira, recoñecendo que todo que viran superaba con creces o que agardaban atopar. Agora está en Que feridos culpables son deste mal. Como colofón a este relato da hemeroteca filispiniana, despedimos cun pequeno audio tirado dun acto registrado polos nosos micrófonos en recoñecemento da luita do movemento opositor a Reganosa. Multitude de intervencións, delas las le eliximos dúas, un acto que estaba presentado pola nosa compañera Lupe Cés as verbas do recentemente falecido Rafael Pillado e hasta a poeta farolá Rosa Méndez, cuns versos adicados a un dos promotores da luita contra a reganosa, Gabeiras. Trasladámonos na máquina do tempo filispiniana ao 2 de suño de 2016. Moitas grazas. Agora teño que presentar a unha persoa que é moi especial, moi especial para min, pero tamén para todos e todas vós. É as nosas raíces, o que dá un pouco, o personifica aínda hoxe o que é realmente o espírito desta comarca, porque somos loitadores e loitadoras. E se o somos é moito, moito en moita medida gracias a persoas como as que van a subir agora aquí. Por favor, no nome de Fuko Bushan, Rafael Pillado. Boa tarde Bueno, no nome de Foucault Buxan Por iso o tempo está atasado Teño que decir que Primeiro considerar As sentencias do Supremo como un éxito Colectivo de toda a nosa comarca De toda a ciudadanía De esta ría, de esta ría e deste de contorno En segundo lugar, valorar Profundamente A, a, a labor de cantos Noso compañero en este proceso Desde de, de, de hace seis anos Que parecía que non remataría nunca pero que, afortunadamente, xa empeza a verse o sol. E, por último, sinalar que este acto, decía algún compañeiro xa antes, debe ser un acto, non digo de refundación, pero sí de reforzamento desta de batalla. A verdad é que queda pouco tempo para que esa planta se peche. Diga o que diga o goberno actual. E, ademais, o diga utilizando a ilegalidade, utilizando mecanismos, diríamos, propios de un estado falto de dereito, propios de unha dictadura. Por tanto, eso vai a ser derrotado. entre outras cousas, señalaba antes un compañeiro, porque nós temos diferentes instrumentos a movilización, a defensa xrí, etc pero temos tamén a nosa capacidade de meter un voto que liquide os responsables desta desfeita. E por último, e por último sinalar que de todas as persoas que aquí valorábamos, eu quero decir que unha das persoas era os abogada. E unha das persoas diríamos por diferentes razóns. Pero unha delas expresaba estes días con ocasión de, de, de un encontro e é como é posible manter unido a un conxunto de xentes diversas con criterios distintos con apreciacións políticas e ideológicas distintas na defensa de un plantexamento deste estilo pois eso si sí, é un éxito e ademais un éxito profundamente democrático máis alá da acción particular de cada forza política de cada grupo, de cada sindicato e remato con unha Chamada a atención, non entendo porque o meu sindicato e outros sindicatos non nos acompañan en esta pelexia. Seguramente terán que pensalo. Bueno, despois de tanta intervención tan emocionante, vamos a deixar que flúa esa emoción a través das palabras de Rosa Méndez, que nos vai a dedicar un poema titulado Gabeiras. Adiante, Rosa. Ben, este poema escribino cando foi no ano 2005, a homenaxe ao general Gabeiras. E quero decir que este poema vai tamén por eles. Para eles me refiro aos de sempre, aos que non saben, aos que non escoitan, aos que non miran, aos que non atenden. E de paso tamén a todos os que nos faltan hoxe aquí. Nos falta Carmelo, nos falta Victoria, nos falta Matalobos, nos falta Tino Deive e moitísima máis xente que andiveron con nós polo camiño. Remataredes calando aos alalas das gaivotas. Silenciaredes tamén o chear dos cormoráns que a niñas polas penas. Mar e vento asoas nunha gándara de noite que acouga tras os cumes esa memoria nosa. Amoreadas voces negando unha vez máis o que non viron, deixándolles facer outra vez máis aquilo que non custa. E un acampasoando o seu lalán polos xalundes que abre todas as portas para sair ao mundo. E a nosa vida debalando nun relanzo desnortado. Vannos van roubando as voces e inmudecendo a esperanza. Na mentres, unha manchea de fel vai remoendo na boca un máis alá renovador que nos afaste dos vencidos. E eles, os poderosos, non saben porque non atenden, porque non se recoñecen neste abrollardo noso vento, porque só viven nas arelas de bandeiras trasnoitadas. Ou na tarefa urgente de rubir polos escanos. Entrementres, levamos un cansazo brando circulando polas veas. Cando chega a tentación de situarnos fronte a eles, cando ecoa un basta xa polo fondal dos días e esgotamos o silencio nun navegar de costas. Mais aínda, escoitade ben os que asinades o presente. Mais aínda quedan folgos nas estadías de lume nos espacios que acontecen abertos á inxustiza nas fiestras estreladas que miran ao nascente. Mais einda, escoitade ben os dos escanos, temos folgos para decir aquilo que nos limpa a de miserias, aquilo que, quizáis, nos facilite a saída desta roda que vai fechando homes para nacer boitres. En este amuramento cobizoso, nesta barricada urxente onde virarnos aos contrarios, Atoparemos o sorriso que foi noso cando nenos A condición exacta que nos revele ante a ignorancia A consciente negación fronte a vendas en escrúpulos E no rebundio Acadaremos tamén a cordas caracolas A luz dourada das noites abertas a setembro A música voando por estancias compartidas E esas páxinas en branco onde reescribir mareas Planta de gas ilegal Perigosa e f fora da ría.. Ora canta ben todos Para no cantar. Fora fora reganoosa que. Desde a máquina do tempo Feliz Piniana... Un saludo do pequeno monstruo para os informativos da feliz No te has. Botadlo fora. Aquí chegou este primeiro informativo desta nova tempada. Lembrar unha vez máis que podedes ser vos mesmas que participedes destes informativos achegando as vosas voces, unha mensaxe de voz ou por escrito ao correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Por suposto, tamén podedes mandarnos as vosas felicitacións. Recórdovos que esta radio está de aniversario 20 anos, eh? E que sexan mil máis. Animamos a todas a participar nas vindeiras convocatorias en favor de Palestina e secundar as folgas convocadas polos sindicatos do país que están por vir. Quedades co tema Verandu, da banda Zpalac, que nos deixaron un directazo no pasado Fenerroc. Boa semana a todos e saúde.